Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui la música dels Bad Mongos. Mongo Machine. Una banda diferent i amb música diferent del que tenim acostumat amb el nostre espai, però no per això hem de deixar de tant, en tant hem de crear-nos una petita revolució amb nosaltres mateixos i escoltar la música de formacions com els Batmongos. Yeah. Fundats l'any 1998, en després en de molts assajos, l'any 2000 van enregistrar el seu primer disc, Comònim i Autoproduït. Nou temes enregistrats als estudis Ultramarinos Costa Brava de Sant Feliu de Guíxols amb Santi Garcia. L'any 2001 graven Green Knees i Carpet Burns, un split de 7 temes, altra vegada a Ultramarines Costa Brava, aquesta vegada editats per Fandango Records, split compartit amb els belgues de Ones. L'any següent, fidels a Santi i García en un perill de temes, un dels quals va parar un recopilatori del seguit francès Banana Juice Records. L'any 2003, la banda es va separar per a tornar 12 anys després, amb canvis a la formació. Això va ser el 2015. Va passar poc temps eh, quan tornen a entrar al mateix estudi per enregistrar Shoot the Ballet, editat l'any 2016 amb la col·laboració de Big Cordis que amb 13 nous temes apostant per la senzillesa i l'efectivitat. A finals de 2018 seguint la tradició tornen altra vegada a Sant Feliu de Guíxols per enregistrar el seu àlbum anomenat, com aquest que estem escoltant Mongo Machine 12 temes amb un so més vintage però amb molta més càrrega d'adrenalina. Aquest disc va sortir a la venda el maig de 2019 altra volta sota el segell de Vicord Disc. Amb la seva música i cançons com aquestes, avui compartim amb els Vadmongos. Una banda que ha compartit en gent com The Dictators, Lucifer, Senyor No, Gas Drummers, Burning Hots, Michelle Graves, Sonny Vincent, Jerry Spider Gang, Sin City6, PPM, Adam West, No More Lights, Rockzilla, 13 Magic School, Safedipins, Bollit, Bellaco i moltes altres formacions. És la seva música avui, diferent del que sol sonar a les càpsules musicals, però per què no? Ens hem acostat a la música dels Bad Mongols gos a través d'aquest segell i d'aquest uh, àlbum, Mongo Machine de 2019, i això és All Sailor Men